Köszönöm! Istenünk, édesatyánk, alázattal könyörgünk, hadd ragyogjon föl igazánnak Te ígéd, ennek az új esztendőnek a küszöpén és így had legyen minnyájunk számára biztatás, erősítés, áldás. Az üzenetét szeretném tolmácsolni. Írva található a Királyok első könyvében, a 19. rész, negyedik és következő verseiben, egyképpen. Illés pedig elment a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és mondta, elég. Most, ó uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál, És lefeküvék, és elalúzék a fenyőfa alatt, és imé angyal illeté őt, és mondanék kell kelj fel, egyél! És mikor körülnézett, íme fejénél hala egy között sült pogácsa, és egy pohár víz, és evig, és ivig, és ismét lefeküvég. És az úr angyala eljött másodszor is, és megilleté őt, és mondta, kelj föl, egyé, mert erőt felett való utad van, és ő felkelt, és evett, és ivott, és méne annak az ételnek az erejével, 40 nap és negyven éjjel, egész az Isten hegyéig hóretik. Eddig a Szent Kedves testvéreim, ennek az új eszendőnek a küszöbén, amire mostan felvirattunk, úgy szeretném elmondani Istennek az üzenetét minnyájunknak a számára, hogy illés történetének ennek a nagyon emberi történetnek néhány szavát szeretnék jó erősen aláhúzni. Néhány mozzanatát szeretném kiemelni a számunkra. Elsősorban is egyáltalán nem üdítő látvány az, ami itt a leírás nyomán elénk tár. Hiszen hallottátok, arról van szó, hogy a kietlen pusztaságnak a sivárságában, talán érten a sivatagnak a homokjában, ott van egy ványat, boróka, bokor, vagy egy kis fa, vékony ágú, félig már-már szinte elszáradt, árnyékot ad, alig adó kis növény, alatta egy ember ül, fejét a térdeire ejtette. A kétségbe esésnek, az elhagyatottságnak, a tanácstalanságnak a mintaképe. Látszik rajta, hogy ez az ember egészen kikészült. Elfogyott az ereje, elfogyott a bátorság, talán a kedve is elfogyott már ahhoz, hogy egyáltalán tovább éljen. Ennek az embernek elege van, megcsömörlött. Halálosan fáradt, belefáradt az életbe. Halkan síránkozik, uram, nekem már elég. Hadd halljak meg. Ved magadhoz az én lelkemet! Ves véget, kérlek, könyörgön, ves véget az én életemnek. Ma így mondanánk talán, hogy idegösszeomlást kapott. Illés, ez a hatalmas, erőteljes ember, ez a nagyszerű próféta, Istennek ez a különleges embere, ezt kapott idegösszeomlást. Igen, testvérek, éppen ő. Sták, a semmire kellő emberek, a lágyak, a munkának és a felelősségnek a kerülői, azok nem szoktak összetörni, hanem csak a túlfeszített húr pattan meg, és illés éppen ilyen volt. Igazán felettébb buzgolkodott az Úr dolgáért. Még nincsen egy 24 órája sem, amikor ott állt a Kármel hegynek a tetején, egy szál egymagában az Úr Istennel, az egész néppel szemben. Emlékeztek el, amikor azt a bizonyos küzet kérte az égből. Úgy állt ott akkor illés, mint a kőszikla, mint Istennek a hőse, mint eleven istenítélet, aki előtt mindenki nyüszítve hódolt meg, mindenki rettegett retteget tőle, és ímé most ugyanez az ember itt ül a porban, mint egy darab szerencsétlenség. Igen testvérek van az úgy néha, hogy valaki éveken át nagyszerűen bírja az iramot, belékul megállja a helyét az élet küzdelmeiben, nagy munkát végez, hősiesen helyt áll, és akkor azután egyszerre összeomlik. Nem bírja tovább. Elé! Testvérek ez a csüggett, fáradt ember, Istennek ez a megtorkant embere, én úgy érzem, hogy nagyon közel áll hozzánk. Mert a megfáradás, ha nem is olyan mértékben, mint az illés esetében, de ma éppen a modern korban a legáltalánosabb életérzés. Maga az élet fárasztó dolog hiszen olyan tempóban élünk, hogy nem csak az öregek, de a fiatalok is belefáradnak lelkileg. A kort jól ismerő pszichológusoknak a megállapítása szerint ma a legáltalánosabb ember típus a megfáradt lelkű ember, a megterhelt ember, a túlterhelt ember. És hogyha úgy belelátnánk testvérek néha. Egy, egy embernek abban láthatatlan batyujába, amit hordania kell, akkor egyenesen elképpednénk, hogy micsoda terhet visel egy-egy ember. Hogy is bírja egyáltalán? Hogy van az, hogy nem roskad össze alatta? És íme, most egy új esztendőnek a kapuja nyílik meg ismét, és ki tudja, hogy mire nyílik rá ez a kapu. Hogyan fogjuk hát bírni majd az újabb terheket? meg az újabb problémákat, meg az újabb feladatokat, szinte nem is jó rágondolni. Illésnek az esetében azonban más dologról is szó van, nem csak egyszerűen arról, hogy belefáradt az életbe, hanem illés azért volt ilyen rettentően elkeseredve és kétségbe esve, mert úgy érezte, hogy hiába élt, hiába dolgozott, teljesen eredménytelen volt a munkája. A nép elhagyta Istent, a profétákat mind megölték, ő maradt egyedül kizárólag, őt is halálra keresik. Mit kezdjen ő mostan egy egész néptel szemben, egymagában? Úgy érzi, hogy teljesen üressé, céltalanná, reménytelenné vált a számára az Istennek való szolgálat. És ezért mondta azt, hogy elég, hadd halljak meg, Uram, vedd el az én lelkemet. A hívő embernek, az Isten népének a depressziós, ernyett lelki állapota ez testvére. És ez is nagyon jellemző az egész kereszténységre, és benne minnyájunkra. Ami hívő életünkben, minnyájunk csak úgy vonzoljuk magunkat. Kedvetlenül, gyümölcstelenül. Fantáziátlanul, lelkesedés nélkül. Talán látjuk azt, hogy többre volnánk kivatva, mint amennyit megvalósítunk a kereszténységből, de elkedvetlenít bennünket az, hogy kevesen vagyunk. És egyre kevesebben leszünk. És elkedvezett bennünket az eredménytelenségnek a látása. Meg az egyre növekvő lelki ellenállás meg a hitetlenségnek, az Isten tagadás szellemének az erősödése, még a saját családi életünkben is a behatolása. Úgy érezzük, hogy itt teljesen hiába való már minden erőfeszítés, minden igyekezet és minden imádság nem érdemes már tovább tűzteni, vagy érdemes az ár ellen, Nem lenne jobb nekünk is azt mondani, amit Illés mondott, hogy elég. Nincs már nekünk is elegünk a hívő életből. Olyan sokan letették már a hitet, nem volna itt az ideje annak, hogy mi is letegyük. Igen, testvérek, van ilyen lelkület, van ilyen megfáradás az Isten népének az életében is. Ez az illés egy teljesen megtört embernek a benyomását kelti. És hadd mondjam meg testvéreknek, hogy mégis van valami jó ebben a megtöretésben. Van valami jó is. Mi lehet a jó ebben a megtöretésben? Azt testvérek, hogy illés az Istennek panaszolja el az ő bánatát. Az Isten előtt önti ki a szívét és az Istennek mondja azt, hogy neki már elég ez a jó. Mert az Istennek mindenki elmondhat mindent. Az Isten előtt szabad panaszkodni, sőt még perlekedni is szabad az Istennel, ha négy szem közt vagy vele. Az Isten előtt szabad az embernek fáradtnak lenni, és összetörni, és kimerültnek lenni. Amikor az ember az Isten elé áll, akkor nem muszáj okvetlenül nagynak, erősnek és munkabírónak lenni. Az Isten előtt szabad keservesen sírni, még egy kemény, erős férfinak is. Halljátok meg, hát fáradt emberek, az Isten nem ró meg benneteket a fáradtságotokért. Illést se rotta meg, nagyon jól tudja őt, hiszen mi is őtől le tudjuk, hogy megfáradnak a legjobbak is. Minden küzdő embernek és minden munkálkodó embernek vannak depressziós pillanatai, vannak olyan időszakai, amikor egészen magába roskad, mélyen emberi dolog ez testvérek, és a leghelyesebb, hogyha az ember ilyenkor egyenesen odaroskod az Isten elé, és elkanaszol neki mindent, kijönti előtte a szívét. És hogyha te úgy érzed, hogy nincs erő, meg nincs kedved tovább vinni a harcot, testvér, még mindig van térded, térdre az úr előtt. Nézzétek, illésről azt olvassuk, hogy lefeküdt a forba. Ó, ha most látnák azok az emberek, akik tegnap még úgy féltek tőle, Hát ez is csak egy ilyen gyenge ember. De testvérek, az Isten előtt nem szégyen a gyengeség. Szerencsétlen az az ember, aki még sose volt összetört, és sose volt megalázkodott az Isten jelenlétében. Ne szégyelj letörtnek lenni, és ne szégyel sírva könyörögni, és rimánkodni, és panaszkodni, amikor négy szem közt vagy együtt az Istennel. Jó dolog ez! Nagyon jó! Így folytatódik a történet, és ímé, e angyal illetétő. Ez az és ímé, e ez olyan, mint egy nagy, ujjongó fölkiáltás, mert azt jelenti, hogy valami egészen más dolog történik, valami váratlan, valami meglepetésszerű, mint amit illés vár. Ez az ember egészen belesüllyedt a maga szerencsétlenségébe, egészen oda van, ő már csak a, véget, a végét várja és ímé, már is ott van a segítség, ott van a szabadítás, a váratlanul meglepetésszerűen áttörve minden számítást, minden reménytelenséget, minden sötétséget és minden ködöt csodálatos módon, Ímé, e, e fölött a kétségbe, esésbe merült, sötét emberi élet fölött, ott van az Isten keze. Az Istennek a segítő, oltalmazó keze, mert ez a lényege ennek a történetnek, testvére. Abban az angyalban és azáltal az angyal által az Isten érinti meg ezt az embert. Az az angyal ott a pusztában az Isten kinyújtott kezének a manifestációja. Isten nyújtja ki a kezét a kétségbe esett ember felé. Érzitek, mennyi jó hír van ebben minden megfáradottnak, és minden magányos, és minden elkeseredett lelkű embernek. Az Isten nyúl utána. Istennek a keze ott van, fölötted. Emberek? azok nem szívesen nyújtják ki a kezüket az ilyen elesett ember felé. Senki se nyújtotta a kezét utánam. Ó, de sokszor mondotta ezt már egy-egy megkeseredett ember, egy-egy szomorú ember valami szorongattatott helyzetben. De ha utána nyúlna is az ember, a másik embernek, az embernek a keze rövid, és gyenge, nem tud segíteni. Ne is várd hát, ne azt várd, nem is arra van neked szükséged. Isten nyújtja ki a kezét felé. Ott van Isten a te életednek is a pusztaságában. Illés számára Isten kezének angyal alakja volt. És hogyha te látni akarod Istennek a feléd nyúló mentő kezét, tudod, hogy hova négy testvé, nézz a betlehemi jászolva. Mária gyermekének az apró kezecskéjére. Az az Istennek a keze. Vagy még hatalmasabban nézz a keresztre. Menj el a Golgotára vele, nézz a keresztre. A megfeszített Jézusnak az átszüközett kezeire. Azok az Istennek a kezei a számodra, Ezekkel a kezekkel jön segítségül felét az Isten. Ezek a kezek leérnek a legmélyebben lesüllyedt emberi élethez is, a legreménytelenebb helyzetekbe is. Ezekkel a, ezek a kezek elérnek mindenkit. Azt is, aki úgy érzi, hogy neki már elég, ő már nem bírja tovább. Ennek az új esztendőnek a reggelén Boldogan hirdetem néktek, testvérek, hogy Isten kinyújtotta a kezét utánatok Jézus Krisztusban. Itt van az Isten velünk, itt van mellettünk. Annyira, hogyha mi elfordulunk is tőle, az ő keze utánunk nyúl. És hogyha mi kivesszük is a kezünket az ő kezéből, ezek a drága átszögezett kezek, akkor is újra megkeresik a kezünket, megragadják, magához vonják, és nem engedik el. Olyan szeretettel, amiatt még soha nem tapasztaltál. Mert az Isten azt akarja, hogy mi megerősödjük, hogy mi fel kell jön, és mi tovább menjünk, örvendezve, reménykedve, bizakodva. Azt akarja az Isten, hogy mi éljük. kell fel, mondja Illésnek az Angyal. Illés még nem teheti le a falást. Nem ő szabja meg, hogy mikor elég. Majd, hogyha az Isten mondja, hogy elég, akkor hagyhatja abba. Addig nem. Istennek még szüksége van Illésre. Még erre a megfáradt emberbe is. Illésnek még feladata van, amit el kell végeznie ebben a világban. Most még nem pihenhet, még nem alhatik, még nem halhat meg. Kelj föl, ébredj föl, és amikor újra elalszik, akkor megint oda megy az angyal hozzá, és megint felkölti, és azt mondja, kelj föl, és azt mondja, egyéb, egyé. ételt tesz oda mellé Közvetlen a feje mellé úgyhogy csak, csak a kezét kell neki kinyújtani érettet, de a kezét neki kell kinyújtani érettet. A senki más nem teheti meg helyette. Ott van az étel, de azt neki kell megennie. Ha ennyit nem tesz meg illés, hogy kinyújtja a kezét, megragadja az ételt, és oda a szájához, és megeszi, ha ennyit nem tesz meg illés, akkor nem lehet rajta segíteni. Akkor igazán menthetetlenül elpusztul, akkor illésnek igazán vége van, annak az ételnek ereje van, de azt az ételt meg kell enni, és illésnek kell megenni. Egyé, Nekünk is ezt mondja, új év reggelén, ami Urunk és elve figyelmeztet bennünket. Egyé, egyé, Mit? Ilyet is mondott Jézus, hallottátok? Az én testem bizony étel, és az én vérem bizony hitel. Azt jelenti ez, hogy ő Jézus, ami életünknek a tápláló herny. Úgy vedd magadhoz Jézus, mint az ételt, meg az hitat. Úgy olvassad a Bibliátat, úgy hallgassad az ígét, úgy élj az urvacsorával, úgy végezd az imádságodat és az Úrnak való szolgálatodat, hogy mindezek által, mint egy vedd magadba, és dolgozz föl magadban Jézus, mint egy ételt, amit megettél. Ez az, amit senki más helyetted meg nem tehet. Ezt neked kell megtenni. egy. Gondoljátok testvérek, hogy Jézus <coughs> csak azért Tette meg az utat a mennyből a földre, és a földről, a halálon és a feltámadáson keresztül megint vissza a mennybe, hogy nekünk vasárnaponként valami különleges szellemi élvezetben is legyen részünk. Ugye nem azért, hanem azért, hogy az ő mi bennünk szétáradó erejénél, életerejénél fogva, mi bírjuk tovább, méghozzá erőnk felett való úton, Hát azt mondja az angyal, egyél, mert erőt felett való utad van. Ennek az ételnek, testvérek, az ereje csodálatos. Illés fizikailag is megtapasztalta, testileg is, mert hiszen ennek az ételnek az erejével ment tovább 40 nap és 40 éjjel, egészen az Isten hegyéig, hórebig, de tulajdonképpen az volt a fontosabb, hogy belsőleg változott meg általa, hiszen az életnek az értelmét veszítette el, hiszen belülről égett ki, és most a lelkét erősíti meg azaz, ez az étel, új emberré válik tőle, és ez a nagyszerű, hogy belülről újjulhat meg az ember ennek az ételnek az ereje által, úgy, hogy a legtöbb reménytelenebb, vagy akármilyen nehéz helyzetben is bírja tovább. Mégpedig örvendezve, és áldást jelentő módon bírja tovább. Tehát egyért és minden reggel, amikor fölkelsz, újra egyért, egyed Jézus aki így veszi magába Jézust, azzal csoda történt. Az igazán visszanyeri az értelmét, meg a tartalmát, meg az erejét, meg az örömét az életnek. Az ő erejéből futja arra is, amire a magat képessége nem elegendő. A Krisztusi életre, a Krisztusi szeretetre, áldozatra és győzelemre, az egész új esztendő minden feladatára. Nézzétek illést, milyen bátran megy tovább, milyen er egészséges és erős léptekkel halad tovább. Ugyanaz az ember, aki az előtt, csak úgy a magát és lerogyott, összeroskat, most megy bátran, erőteljesen, 40 nap, negyven éjjel, annak a csodálatos ételnek az erejével. Testvérek, mi is így mehetünk 1963 felé, hanem a csodálatos ételnek az erejével. Biztassuk hát egymást. Testvérek, menjünk bátra, hamar leszáll az én, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt, a menny felé sietni. Nem állva meg pihenni a boldog cél el. <tos> <tos> <tos> <tos> amivel megerősített bennünket ennek az új esztendőnek a reggelén. És köszönjük, hogy nekünk is közvetlenül ide teszed ezt a tápláló erőt a fejünk mellé, mint illésnek, amikor ott feküdt a porban, úgy, hogy csak a kezünket kell kinyújtani utána, úgy, hogy csak a szánkat kell kinyitni előtte, úgyhogy csak azt kell mondanunk minnyájunknak, hogy köszönöm. Ó, Úristen, az, hogy ennek az új esztendőnek egyetlen egy reggelén se feledkezzünk meg arról, hogy ennek az ételnek az erejével bírjuk egyedül az erőnk felett való utat, nem csak az életnek a terheit, küzdelmeit, amit egyébként is reárak minden emberre a földi élet, meg az időnek a múlása, hanem, Urunk, különösen azokat a terheket és azokat a feladatokat, amelyek, ami Krisztus követő életünkből adódnak, amelyek a hit szép harcának, a megharcolásában válnak aktuálissá, ami számunkra, hogy azokat hadd tudjuk hordozni. Az erőnk felett való út ez igazában vélet. Néket szolgálni, Krisztusi életet élni, Krisztusi szeretettel szeretni az embereket, Krisztusi szolgálattal élni az emberek között, Krisztusi győzelemmel diadalmaskodni a hitványságok és a bűnök fölött. Urunk, ehhez kérjük az erőt, és ehhez köszönjük, hogy adott az erőt. Adod magadat, és mi tégedet veszünk be magunkba, nagy lelki lélegzet vétel, had legyen ez a mostani imádságunk is, és minden imádságunk Urú, amikor belélegezünk téged, a te lelkedet, hogy tölts meg minden gondolatunkat, minden porcikánkat, testünket, lelkünket hogy belülről váljunk új emberekké, hogy az új esztendőben, új erővel, új kedvel végezzük tovább mindnyájan a mi szolgálatunkat a magunk helyét, családban, hivatalban, műhelyben, gyárban, egyházban, gyülekezetben, mindent, Úristen, ahová állították. Így adj könyörgünk a megújulás az egész gyülekezetünknek. Azért könyörgünk, hogy a Te Szent Lelked számasztod igazi ébredés, ebben az esztendőben. Hogy még az alvók is fölébredjenek. <köhem> még a halott lelket is életre rázolják, Hogy mindenki, Urunk mindenki megismerje a Te újjá teremtő kegyelmedet a Krisztusban a bűnbocsánatnak, az egész életet megragadó hatalmát, a te drága jelenlét. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, és benne különösen, Urunk, az elesett lelkekért, a megfáradtakért, a betegekért, a szenvedőkért, a reménytelen csüggett lelkekért. Ó, légy irgalmas, Urunk, és Éreztessed meg velük, hogy ott, igen, ott van a te kezed, kinyújtva, fölöttük, az életüknek a pusztaságában is, ott van, közel a te kezed, hogy nem az történik, amit mi emberek sokszor a mi elkeseredésünkben várunk, hanem és ímé jön a segítség, a te drága, kinyújtott, áldott kezed fölöttünk van. Vezess végig ezzel a drága kézzel, ennek az új minden napján, és segítsd minden feladatunknak a megoldásában. Áld meg a te népedet az egész földön. Ad legyen eszköze a te békességednek, a te örömödnek, a te jóságoznak, a te szeretetednek ezen a földön, az emberek között. a ami hazánként. A mi népünknek a vezetőjé, segít, őket, bölcsességgel, áld meg minden embernek a keze munkáját, Úristen. Könyörgünk ezért az egész világért, és könyörgünk azért, Urunk, hogy, mint ahogyan az elmúlt esztendőben is, te őrizted meg békességben ezt a világot, őrizd meg ebben az esztendőben is és vidd jó végre, ha jó akaratú embereknek a törekvését. Hallgass meg bennünket, Jézus!